Lektion 17 Lars, en internationell svensk Lars Lundberg arbetar på ett svenskt företag. Han har två bilar, en svensk och en tysk. Hans armbandsur är schweiziskt. Han tycker om italienska kläder. Han älskar kinesisk mat och franskt rödvin. TVn, kylskåpet, tvättmaskinen och luftkonditioneringen i hans lägenhet är japansk. Möblerna där är amerikanska. De finska mattorna är presenter från en finsk kompis-